Dobar dan, poštovani slušatelji. Na Valovim radiju Srijem pratite emisiju Obiteljsko gnjezdo, u kojoj kroz prizmu života jedne obitelji iz jednog mjesta Vukovarsko-Srijemske županije želimo prikazati život u ruralnim sredinama. Što veseli i što tišti naše sugovornike, u čemu je prednost života na selu i kako živi mnogočlana seuska obitelj. O tome ćete saznati iz naše današnje emisije. Danas smo se uputili u selo Mikloševce, koje je od Vukovara udaljeno 20 km, a pripada općini Tompojevci. Posebno je po tome što 75% stanovnika Mikloševaca su pripadnici Rusinske nacionalne manjine. Marljivi i vrijedni Mikluševčani su jako pazili na svoje selo Tako da je 70. godina Mikluševci su bili proglašeni drugim Najuređenijim mjestom u cijeloj Hrvatskoj O tome kakav je život u Mikluševcima bio nekad i danas Razgovarali smo sa donačelnikom općine iz redova rusinske nacionalne manjine Slavkom Ždinjakom Lijeput se selo spominje u 15. stoljeću u tog doba su živjeli, naseljavali su Miklužete Srbi, Teoslavci. Pod polovicom, sredinom 19. stoljeća u Miklužete naseljavaju Sini koji dolaze sa područja Vojvodine iz Ryskog krastura Kucure, zato je tamo nije bilo više puno posla, tu se ukazava potreba za, za poslom. Kakva je demografska slika sela danas? Demografska slika danas je ima danas, o, po zadnjem iz 2011. je živjelo 378 ljudi tu od toga je živjelo 75% Rosina 10% Srba, 7% Hrvata još je, je bilo Ukrajinaca, Mađara, Roma danas to koju u svim drugim smjestima se smanjuje, odlaze ljudi sad ima dan vjerovatno oko ljudi Dosta je staro stanovništvo, pretežno. Ja, ima na najuša ima starih, da ima jedno dvoje u obiteljima, sama žena, dvoje starih ljudi. Kako se promijenio život u Mikluševcima prije i poslije domovinskog rata? Pomenuo se što nas se smanjilo i onda su ljudi sa puno, ma... tu uglavnom se radi zemlja. Ljeprve, je puno... Prije se sa puno manje rada zemlje moglo preživjeti, danas se mora puno više raditi, puno više istoke imati i zemlje i onda to nema za, za sve. Danas je samo jedni rade. to. Čime se pretežno bave Mikluševčani? Pretežno pa se bave poljoprivredom. Najviše svi u kukuruz i poljoprivredne kulture. Malo stoke ima, ali to, to je već sve slabo je teško prodavati to. Polako počinje već i, i povrtlazva, se radi malo oko plastenika, ljudi, mlađi ljudi probaju... Koga od većih proizvođača biste mogli izdvojiti? Tu bi se izvolo zemlja radi Vitomja Srabadoš, Vito Homa, Juro Papuga, dalko po točki, onda ima sa stokom, sa se natašamo da i bave, tu je malo sa oko stoke i da isto i dalko po točki. I imam onda sa potasom koji radi Željko Lika, Boris, Bučko, Vladislav Homa. I to su vam ti veći koji se balistinu. Je li ima podataka koliko e, Mikluševčana je zapošljeno u državnim i privatnim firmi izvan sela? Pa ima jedno 15%. U, u državnim firma baš nema puno, uglavnom su to učiteljice i ovo što je u općini. A ovako idu ljudi ima tu u susrednom selu gdje idu žene šiti odjeću, obuču i takve stvari imamo i onda tu u Vupiku gdje ljudi isto rade na, na poljoprivredi na tome svemu koji... Nije novost da sve više mladih napušta naša sela, odlaze ili u grad ili na rad u inozemstvo e, je li i kod vas slična situacija? Na isto je, to je, su učitelj slavoni i to, to se dešava. ljudi idu za boljim pozim bolji. misle da je tamo bolji. tu je teško jako i onda je... Po vašem mišljenju, što bi se moglo poduzeti da se spriječi odlazak mladih obitelji? Pa mo, da, možda se mladi više pravi na, na te mjere u poljoprivredi što ima. Jer, ima i tu nekih dobrih primjera gdje je Jelena Sabado, Žinjen, brad Mihao su već to podnijeli, pa, pa Ivan Hajduk. To što izraelske tih fondova se može poticati, te male. Pa... Znači, ima pozitivnih primjera ima. mladih ima, ljudi ima. koji ostaju u vašem selu. Kako Mikluševčani probo, provode svoje slobodno vrijeme? Je li ima u selu udruga koji mogu sad zadovoljiti različite ukuse? U selu ima udruga. Nemam ne puno, ali imamo udruga. Imamo kulturo-nometričko društvo Rakem Govlja. Imamo društvo Naša djeca, gdje za mlađe ima onda za ribolovačka udruga. Ima djeca, imaju klub mladih, To je na, na nivou općine Tompojeca. I sami se tu malo one skupljaju. Nema njih puno nigdje, pa onda to je sve tako E, nekad su Mikluševci slavili za jedno od najljepših mjesta ne samo u Županiji nego u cijeloj Hrvatskoj. E, kako se to promijenilo do danas? E, vi živite u ovom selu i vidite što bi trebalo poduzeti da se vrati nekadašnja slava Mikluševaca. Trebalo je poduzeti to da bi više bismo se svi trebali uključivati u radu, u duge u selu. Najviše bi tako trebalo, ali teško je jer je svaka druga kuća prazna sad. I tu je onda teško je to održati. Mi smo nekad kad je puno selo bilo, bili smo jedan narječ kao što sami rekli 60 i 70 godina u, u Hrvatskoj. Sad ako Treba ljudi samo više, ništa, više ljudi, mladi ljudi treba, više posla treba i onda bi to bilo sve, sve bi se to onda vratilo na, na, na, na, možda kad bi Europa, kao što sam spomenuo već, da, da svoj mladi počeli s tim, s, s akcijama nekim, sa tim projektima, pa... Kad bi se možda da se više ne radi toliko zemlje kao što se sad radi, ne da se ne radi zemlje, ali da se radi možda pomanje, da neko poliklarstvo, neko navodnjavanje kad bi se to uvelo, kad bi ti ljudi mogli koji to preizvedu sve sigurno prodati, Tu bi to onda, mislim da bi onda bilo bolje. Onda ljudi možda ne bi ni ošli sad u inostranstvo, asiravali se sad, biti postanari negdje kad imaju tako veliko lijepo selo, ali u gledanom toga... Učite reći, kad bi ljudi imali sređeni život e, i egzistenciju, onda bi više i radili za svoje selo. Samo egzistencija kad bi bila bolja, sigurnija i onda bi to ljudi imali više. Kad ti ideš, boriš se samo sa svaki načunom koji svako je. danas, jedan, drugi, samo dolaze, onda nemaš ni, ni, ni volje, ni, ni vremena za nešto sada. Dakle, teška egzistencijalna situacija je glavni razlog napuštanja naših sela. Ali unatoč tome, mnogi tu ostaju, tražeći druga rješenja, jer život ne mogu zamisliti bez prirode i širokih prostranstava u kojima nalaze svoj mir. Takva je obitelj Branka i Nade Bataković iz Mikluševaca, koja se bavi stočarstvom, a konkretnije uzgojem koza i proizvodnjom sira. Jedna je od rijetkih danas obitelji sa više djece, a za početak bismo zamolili gospođu Nada Bataković da nam predstavi sve članove svoje obitelji. Pa evo na, moja obitelj broj 9 članova, ja i suprug, sinovi Mario, Mateo, Marino i Martino, čer Brankica, moj, naša unuka Rebeka i sve krva Veruška. Recite nam malo više o, o svakome od članova. Pa, evo, Mario je najstariji sin. Trenutno živi i radi u Vukovaru. I onih čer. kćer. Da i des srednji sin. On isto, eto, silom prilika radi u Vukovaru. Kao konobar. E, Ćer radi isto tamo, tako da ovaj, i, i žive u Vukovaru. Et, dvojica sinova su za sada s nama i unuka. Dok mama radi, mi je čuvamo. Jedan planira ići na studije, biti student. Ovaj za sada je sin Marino. On je s nama i radi sa nama i planira da nastavi jel? čak i neki, neki svoj posao kao mladi poduzetnik. Život na poljoprivrednom imanju sigurno nije lagan. Branko, opišete nam kako izgleda vaš radni dan. Pa eto, ustanem ujutro u 5 sati, umijem se, popijem rakiju <laughs> i onda ovaj, sjednem u auto, idem po suprugu da dođemo do pola šest šest da mu uzemo koze, nahranimo sve druge životinje što imamo to svinje, guske, patke, pure. To traje nekih dva sata, kada to obavimo, nosim, vozim su u krugu kući, ona pravi sir, ja se vraćam ovdje nazad na farmu, puštam koze vani i onda ih vodim na ispaš, ima tu jedan vočnjak gdje one budu sat, sat i po. I onda se vratimo nazad, opet ima jedan drugi krug da, da se opet hrane, životinje i tako, uglavnom sve u krug ide kad prigrije sunce, onda se sklonim jel, i, i životinje se posklanjaju u hladovinu i bježe od sunca koji ja, pa odem na ručak kući, ako mi žena napravi. <laughs> I, ovaj, kad se vratimo obično volim vode nasima nasipati, onda jedno sat, sat i pot prilegnem, jel, ne može se, pošto je sad ručina, inače kad je zimi, onda si ili cijepa drva ili uvijek ima nekoga posla ili se koze jare pa moram pomagati tako. E, recite jeste dugo bavite tim pet godina se bavimo sada sa kozarstvom inače sam trgovac po struci i, ovaj, svaš, svačim sam se bavio u životu ali mi ovo nekako me najviše opušta i, i ovo mi najviše volim, ovo volim raditi nije mi ništa teško o. Nado da A, kako se vi osjećate živeći ovakim životom? Pa ja ne provodim toliko puno vremena kao moj supor Golje što mi meni jako žao. Jer ovo ja zovem Brankov raj, to je njegova terapija. On po mojem mišljenju uživa u tome, u toj prirodi, u toj tišini, u tom svemu. Ja, naravno, isto kad dođem ovdje da, da, da volim biti ovdje, samo zbog obaveza koje imam kod kuće prema obitelji i, i onom domaćinstvu koje je kod kuće, ne mogu biti ovdje, nažalost, toliko vremena kao on, ali eto, trudim se kad sam tu da i uživam. Znači, vi više vremena provodite u selu? Tako je. E, u svom životu, kako ste rekli, tražili ste puno toga, radili ste puno poslova. Jeste i kad razmišljali o tome da tražite sreću vani? Ne. Ja sam strogo protiv toga. Čak ni svoje djeci neću dopustiti da, da idu van raditi, jer ta, to nije isto. Tamo si ti uvijek stranaci i ovaj, građani drugog reda. Koliko god to tamo oni pričali, nije to tamo baš sjajno. Tamo se radi dan i noć i nema, nema opuštenja atmosfere kao ovdje. Tu kad hoću radim, kad neću, neću raditi, a tamo se krvavo svoj svoje, svoje euro. Oj, sam su bio kao djete u Njemačkoj sa da. roditeljima i isto dobro znaš kako je. Spravo. Da, bio sam tamo, mama i tata moji su bili, 71. i druge u Njemačkoj, poveli su mene i brata. Ja i brat smo veći bili na ulici prepušteni sami sebi. Mama je radila od pet ujutru do 11 na veće. Tata je radio pekare. Isto je preko noći radio, preko dana spavao. I ja i brat smo To je jedan mali gradić bio i tamo smo mi hodali. Tako je brat i na kraju i na strada udario ga auto. Jer nije imao ko da ga pazimo, je pet godina. I onda smo se zbog toga vratili u Mikluševce. I tata je dobio tu posao i onda sam... Ja sam od uvijek htio biti trgovac i cijeli svoj život sam bio trgovac, ali sam eto na kraju završio kao čoban i to mi je sada ovaj... Najbolja stara. Najbolja, života. da, da. što vi mislite o toj poziciji? Kako vi je svjesni smo da mladi sad sve više odlaze? Imate već odraslu djecu, jel biste vi savjetovali njima tražiti negdje vani. Pa ja osobno ne bi sad utjecala na, na njihovu odluku, a podržala bi ih svakako ako to odluče, ali bi svakako i pokušala da, da im, ovaj, pokažem da možda je način da se ostane ovdje. Evo i primjer, samo ovaj poticaj za, za mlade. Iz Evropske unije gdje se može recimo pronaći svako sebe ako želi nešto raditi. Pa, pa tako i mi naše djeci savjetujemo da pokušaju evo, svako u svom nekom zanimanju, je li, koje, koje, nešto što njih zanima, pa da probaju na taj način ostati ovdje i zadržati se tu i možda ostati s nama, pa samo nadograditi sve ovo što mi sada radimo uh, sa kozama, li, trenutno radimo uh, sir i to sve, ali mogućnosti su velike, ja sebe vidim uh, u, u nekom daljem radu da možda idemo na, na tu neku proizvodnju ne samo kozijih proizvoda sira, mlijeka i ostalog nego i domaće zdrave hrane jer i sami vidimo problem veliki sa, sa ovom hranom koja dolazi izvana i to sve znači reći, aj, možemo reći nezdrave hrane koja nas jel, ovdje nalazimo na policama znači do, napravim jedno domaćinstvo gdje ću ja moći uzgojiti domaću svinju koju ja hranim ja osobno hranim svoje svinje za svoje potrebe sa sirutkom koja mi ostane od, od kozijeg njeka kad pravim sir starim kruhom iz pekara ne znam, tu se nađe i trava sa, sa, sa ovaj iz i tako to uglavnom na taj način moje svinje ne jedu koncentrate, isto postignu kilažu kao i ove svinje koje se, koje se hrane na umjetan način znači, ne samo to imati domaće jaje, znači da vi dođete jednog dana kod mene, kažete ja hoću domaće jaje, hoću domaću kokoš, guske, imam i guske, ne znam koliko se to jel, moglo čuti ili ne. Guske, patke, čurke, sve eto, tako na neki način proširiti to ne samo na koze, nego i proširiti na, na ostale životinje domaće i da dođete jednog dana i poželite kupiti, je to jedno tako zdravo, odhranjeno sa, sa dvorište. Vjerujem da uz naporan rad na farmi i oko kući nemate puno vremena slobodnog, ali ipak, kako se opuštate? Ja jako volim igrati šah tako sam član Šahovskog kluba u Tompojevcima i onda nedjeljom imamo te naše mečeve, a utorkom i petkom bude kao trening i onda je to druženje sa tako starijim ljudima. I, mislim, obično smo mi stariji od 50 godina, u tome mladi to baš ne igraju. Volim nekad igrati karte, ali nemam skime i tako zanima me. Televizija me baš puno ne zanima, ni ne, ne gledam ju tu ovaj. Ne neko i tako da ovaj nedjelja mi bude naj, najdraža uome, onda mi dođu moja djeca i onda budemo svi zajedno i tako tih neki za ručkom, tih nekih sat vremena se ispričamo fino i ovaj čujem koju pametnu od mojih sinova i tako je čeri ali a kako se evo, žene mogu u, u Mikluševcima opustiti se, družiti se, je ima nekakvih e, udruga? Ima udruga, ali ja osobno e, sam članica pjevačkog zbora e, kuda i ovakvim govlja. Evo, tu, tu ja dam sebi oduška za svoje slobodno vrijeme kad imamo probe pa i kad idemo na nastupe i ako sada zbog količine posla i, i zbog Dosta obaveza koje imam, ne mogu baš na sve nastupe ići, što mi bude isto naravno žal, ali eto moram birati, nažalost malo između posla i toga. To je moj način opuštanja, znači pjesma, žene sa kojima pjevam, naravno isto se ne viđamo često i one zbog svojih obaveza, a kao i ja, pa onda eto, nam je to prilika da se družimo u to vrijeme kada idemo na, na nastupe sad su vaša djeca već ha, recimo odrasla e, ali možete li reći kakvi su uvjeti života za mladež Evo, u, u selu jel, možete sa njihovog gledišta, jel, njihovo mišljenje to ćemo pitati i njih ali da, što biste vi rekli kao pa? roditelj pa rekla bih to da su uvjeti jako loši samim time što u, u općini Znači, imamo možda samo jedan kafići to u Berku gdje stvarno ovaj, jel, moraš imati automobil da bi otišao do tamo. Znači, za neke izlaske, za neka druženja ima i samo taj omladinski klub. A mogu vam reći kako dalje vrijeme ide da i sve manje mladih ljudi ima u selu, da se i, i, i nema baš sa kime družiti, jer je mladi ljudi, nažalost, naša istina je takva da ljudi odlaze širom svijeta, jel, što za Njemečku, što koji kuda. Tako da, da je mladih jako malo, čak i, i neke od naše djece isto imaju razmišljanje da bi, da bi eto bio jedan način nekog novog početka bio, bile te jel, strane zemlje. Ja se nadam da neće morati, ali ako budu morali, eto, tako će biti. Nekad obitelji sa više djece nisu bile rijetkost, sada je to eto, nešto neobično. neobično kak rekla, djeca su već odrasla, Resite, kako je bilo e, odgajati petaro djece? Pa svakako ne lako, jer kad si mlad, onda pa, imaš puno želja, puno težnji, puno svega. A, u principu, sad, sad vidim kad su odrasli, da je najvažnije od svega dok su djeca mala. Koliko god možeš posvetiti se svoje djeci, svoje obitelji, jer je to njima najvažnije. A onda, kad oni odrastu, kad postanu, evo, ljudi tada jel' više niti ne trebaš. Mislim da to je jedan dobar stup uh, kada majka može, znači, da bude sa svojim djecom, da posveti vrijeme svoje djeci i da ništa to ne može zamijeniti kao, kao ta, ta posvećena svoje djeci. Uh, biste rekli uh, da tu sad ima prednosti uh, to što živite na selu ili možda nedostatak u odgoju djece. Pa ne, ne znam, da, evo, mi smo za vrijeme prvomstva živjeli 7 godina u Slatini, e, jeste, bolje po pitanju školovanja, više džaka, bolje škole, sve, ali eto, mi smo i poslije toga mogli smo ostati tamo, ali nas je uvijek vuklo to nešto naše, to, to što mi volimo, ovaj kraj, volimo svoje selo i, i ta želja i čežnja da budeš ovdje. U tada nismo razmišljali da možda to nije baš najbolje za našu djecu jer tad se Vukovar tek, tek ponovo dizao i sve to nije bilo nekih mogućnosti da, da djeca Uh, idu, barova starija, da idu škole koje su oni htjeli i tako to. Možda su malo tu i zakinuti. Danas mi je žao, jer Černa mi je uvijek htjela biti modni dizajner, to tada tu nije bilo, bilo je puno dalje od nas, nažalost nije otišla, eto tako, životne okolnosti neke su se izdešavale i kasnije išla je fakultet ovdje koji je, koji je bio u Bukovaru naj, najbliže što je mogla, eto. Što se tiče djece, ja mislim da je bolje njima tu na selu, jer kada su u gradu, to lako se dolazi u dodir sa drogom, sa alkoholom. Potpuno drugčiji stil života je u gradu nego, nego ovaj, kod nas na selu, gdje je ipak i opuštenije. Ne kažem ja da u gradu ne valja biti, ali, ali jako puno djece damo. Ovaj, pa ima previše slobodnog vremena. Slobodnog vremena i, i jednostavno mislim da smo dobro odgojili djecu našu nisu poročni, nisu ne prave probleme, najstariji već ima i 30 godina, 31 tako da mislim da su, da su imali dobro djetinstvo tu lijepo je obitelj, velika e, koliko morate kuhati <laughs> za tako, pišete mi nedjeljni ručak tako činje <laughs> pa dosta, do, dosta treba, količina velika ovako mesa i svega i toga ali vremenski, znači pa tri četiri sata kuhanja onda ako nije slijed jela onda kažu ih mama danas se nisi potrudila ništa baš znači mora biti jedno 5-6 slijedov ako više vrsta jela da oni zaviruju u tanjire u šerpe šta je mama danas napravila da ima dosta posla ali mene to raduje znači koliko god mi je teško jer ostajemo dosta rano i do, do ručka ja dok ne počinjem kuhati ručak moram napraviti sir koji, koji me jel, čeka mlijeko koje smo pomuzli i to sve i onda kreće kuhanje i, i to sve i mene to veseli, znači koliko god je teško i, i umorna budem od svega, ali ja sam sretna kada moja djeca sjednu za stol kada, kada oni ovaj, otvore one svoje okice i kad vide da se mama potrudila i da je, ja mislim da tako pokazujem da je meni drago što su moja djeca danas sa mnom od petro djece u obitelji Bataković dvoje još živi u obiteljskoj kući. Mi smo danas uspjeli uloviti najmlađega sina Martina, 18 godišnjaka motoranta jezične gimnazije. Martino, reci kako je bilo odrastati kao najmlađi sin u tako velikoj obitelji. Lijepo. Ovaj roditelji su stano ovaj meni popuštali tako reći, ovaj, ali su moje braće i sestre to baš nije im se svidjelo, pa su. Mi malo ovaj, e, kako bi se rekao, ovaj... Zafrkava. Za, zezali sve da, da. A ovaj, ovaj stariji stari braci im se se ovaj najviše družio, tako da on nije baš, ovaj, nije me tako zezalo, pošto su se jedan stalno družili. Sad, sad, kad ste su svi već odrasli ljudi, jel se i dalje e, silazite, sastajete ili pomažete? Da, da, da, stalno. Mi smo jako povezani, ovaj... Iako smo velika obitelji pokušavamo biti ovaj što više zajedno i nastojimo se što više družiti. Tako smo se odgovorili naši roditelji, ja bih ja bi volio da tako i ostanem, da ostavimo tako pojedan. E, veliko imate veliko obiteljsko gospodarstvo, kako su raspoređeni obaveze sad među djecom. Koje su vaše obaveze? Pa moje obaveze nisu baš velike. Ja sam više ovaj tip e, u, za učenje. Ovaj, ovaj, a dok stariji brat koji je malo starije on više poslala obavlja i on je ovaj zadužen za ali pomažete a pomažem ja još bih htjela pitati kao mlade živite u Mikloševcima malo je selo nema puno žitelja kako se mladi u Mikloševcima provode, šta imate od ponuđenih aktivnosti i kako biste ocijenili život mladih u selu pa cijenio bih sa vedno loše, nemamo baš nekih, ovaj, ne, nekih prostora za zabavu ili za izlazak u mikrošima to se nemamo ni kafić. A jedino gdje možemo izaći je klub mladih, a i tamo smo pres, prestali. Jer ovaj nije nam više to toliko zabavno. Jedno vrijeme smo išli tamo, bilo je dosta dobro, ali sad smo prestali. Sad najčešće odemo, znači iz mikrušaca samo da gradi tamo se pokušamo ne, zabaviti s nama je i najstarija članica obitelji Bataković Veruška da. Bataković Baka i Prava I i Prabaka. pa ispričajte nama kako je se nekad živjelo i usporedite sa današnjim vremenima kako je to za vas kako je nekada se živjelo kako bi te rekao kakvi su ljudi bili Jel, jel se ima razlike nekada. Kad... Ima, ima razlike, nekako se odvajaju, odvajaju se, jer su prepametni jer šta ne znam ja da neko nekoga izbjegava, zna. Mm -hmm. A ja u, puno u selo ne idem, nemam tu familije, imam samo u tom pojednici sestru, a Ovdje, prija i prijatelji. Ali hoćete reći da je, da prije ljudi malo više se družili. Da, da. Ja su dolazili kod vas prijatelji ili vi ste išli kod nekoga? Pa dolazila, mislim, pa kad sam tamo u centru bila, dolazila je ovaj Kerovati Hanča i taj i... A sad mislite da sad mladi manje se druži nego kad vi ste bili mladi. Ili isto tako, samo što drugačije. Drugačije, ovaj, mi smo išli, mislim na kako bi ti rekla, kad nedeljom podne onda se sastanemo ili na ulici ili neki pa onda pričamo i tako. A sad o, samo mobitel, telefon i zovu da idu. Na kao i šta je znamo. Da, nova su vremena, drugačije se živi. Ali bez obzira na to da u novo vrijeme drugačije se živi, ipak ostaju temeljne životne vrijednosti, među kojima jedna od najbitnijih, obiteljska. Zahvaljujemo donatelniku Slavko ko za sudjelovanje u emisiji i obitelji Bataković iz Mikluševaca, koja nam je predstavila dijelić svog života. Emisiju obiteljskog gnjezda pripremila Lese Modri, tehnička obrada Roberta Pavelića. Zahvaljujemo što ste proveli ovo vrijeme s nama te želimo sve najbolje do novog susreta na Valovima, Radija Srijem. Emisija je financirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.